لا رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء ان البدعه اشد من الكبائر وقوله عز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيت فاقتلهم لا لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد وفيه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل امراء الجور ما سلوا نعم ا درسيت يا ليو ا مبه عنوان Babu majaa anna ata ashaddu min alkaba'ir. Maudhui tunayosoma leo ni maudhui muhimu sana. Ingawa maudhui za vitabu vyote, yani maudhui zote za kitabu ni maudhui muhimu sana. Lakini masala tunayayosoma leo umuhimu wake uko hivi Kuna wakati tunasikia kutoka katika vinywa vya mashekh. vinywa vya wanawazuoni. katika kukemea bidaa na uzushi katika dini wanasema maneno ambayo kwa kutokujua sisi tunaona kama vile wamepitiliza wamechupa mipaka wana maneno makali tunaotafsiri hivyo lakini leo tutayasoma mambo haya kwa dalili anwani ya mlango tunaousoma leo Sheikh rahimahullahu ta'ala تعالى ameorodhesha dalili zinazoonyesha kwamba bida ni mbaya kuliko hata kabairu dhunub Tukisema bidawa maana yake kuzua katika dini. Tunaposema kuzua katika dini maana yake ni mtu kulianzisha jambo akalivika sura ya kuwa ni katika dini akalifanya au akawaamrisha na kuwahamasisha watu walifanye. Ili hali jambo hilo halina asili katika mafundisho ya Mtume SAW halina asili katika mafundisho au mwenendo wa masahaba hii ni bidaa. kuzua katika dini ni jambo baya sana kuliko hata madhambi makubwa siku za nyuma hapa kwa watu ambao mnafuatilia katika mitandao ya kijamii tumewahi kumsikia mmoja katika masheha anasema lakini katika ushabiki hivi Inamnasaba yale maneno na mlango huu usoma leo. Kwamba watu wanasema bora kuzini kuliko kumswalia mtume. Sasa haya maneno yameelezwa katika sura ya ushabiki na kuamsha hisia za watu. Kwa sababu wakiambiwa Maulidi haina asili si ibada. Kwa sababu ukiita ibada si ibada tunajifunza kwa nani? Kwa Mtume sallallahu wa wasallam. Mtume katufundisha? Hapana. Je, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walifanya? Hapana. Je, hizi karne bora alizozitaja Mtume sallallahu wa wasallam akasema hizi ndio karne bora? Ni bora katika nini? Katika dini, katika uchamungu, katika takwa, katika, katika kila kitu walifanya hapana sasa kama ni hapana hapana hapana tunajiuliza mambo yafuatayo je kuna mambo mtume aliyajua katika dini akayaficha ukisema hivyo unakufuru je kuna mambo sasa mtume hakuyajua yakaja ya kujulikana baadaye nani katika dini ukisema hivyo unakufuru kwa sababu Allah alisema alyauma akmaltu lakum dinakum dini likamilika Mtume hakuondoka duniani ila dini imefanyaje? Imekamilika. Kuzisha jambo kasema ni katika dini tunarifaa kwa mtume. Alifanya hapana. Kwa nini akufanya? Na ni katika dini aidha hakujua au alificha baadhi ya mambo na hizi zote ni tuhuma haiwezekani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanawachuoni wakisema kuzua katika dini Bida ndani ya dini ni mbaya kuliko madhambi makubwa. Mimi leo nitakutajieni sababu tano za msingi na naomba mzizingatie itakuwa ni majawabu mazuri sana ya kukusaidia wewe kuelewa na kumsaidia mwingine asielewa. Lakini pia huwa ninasema na ninasisitiza, jamani kwenye dini tuwacheni ushabiki. Usilete ushabiki katika dini. Kwa sababu ibada ndiyo inahukuma matokeo yako, ima umefaulu au umefeli. Usiingize ushabiki katika kitu ambacho ndiyo mategemeo yako. Watu wa siasa utawasikia wakisema kwenye mambo ya uchaguzi kwamba ni mtu sahihi ambaye atatatua matatizo yenu. Si ndio hivyo? Kwa hiyo mtu Usikumbwe na ushabiki kwamba kwa kuwa kwa wengine wamesema a manake wewe uone kwamba huyu anafaa kuwa kiongozi wetu kwa sababu atatatua matatizo yetu. Si ndio? Sasa kwenye dini usiingie kwenye ushabiki. Kwa sababu hii dini ndio inahukumu mafanikio yako au kufeli kwako. Na huko ndugu zangu katika imani ni nyumba mbili tu hakuna ya tatu. Imma janna wa imma Hakuna sehemu ya tatu na hakuna fursa ya kurudi kwamba kumbe matokeo ni haya hebu nirudi sasa nikajipange hiyo fursa haipo kwa hiyo hapahitaji ushabiki panahitaji kuionea huruma nafsi yako panahitaji maamzi sahihi panahitaji kusimama na haki bila kuangalia nani kasema Dini ndugu zangu ni qala Allah قال رسول hakuna dalili inaitwa kuna ubaya gani huwa anasema hicho kitu mara kwa mara gani hii ubaya ni kwamba mtume hakufanya wala hakuelekeza kufanya huo ndio ubaya wenyewe ukilifanya ukaliita ni tamaduni yako ni mazoea yako ni mfumo wako sawa lakini ukishaliita ni katika dini hapana tutasema hatuwezi kunyamaza Napenda anwani ieleweke kwanza kabla ya kusoma yale yaliyoko chini ya hii anwani. Babu majaa. mlango unaoelezea yaliokuja wapi katika Qur'ani na katika sunnah Kuhusu nini anna al ya kwamba uzushi bid'a ashadd ni jambo baya zaidi minal kuliko madhambi makubwa madhambi makubwa tunayajua kama nini shirki na nini zinaa na nini Orodhesha rose madhambi makubwa yote unayojua lakini bid'a ni mbaya kuliko hayo hatusemi yale yanafaa ni mabaya, ni madhambi, lakini bidaa kama tunajaribu kukompea baina ya dhambi hii na dhambi hii, bidaa ni mbaya zaidi kuliko hayo. Nitakuja kueleza kwa nini. Na ndio maana nikasema wako wanoyaeleza katika sura ya Ushabiki, anaweza akasimama mtu akasema eti kusanyika tukamsifu mtume. Inaweza ikalinganishwa na mtu kuzini. Ikalinganishwa na mtu kuiba. Watu hapana. Wanasema nini hao? Sasa mlango huu tunaousoma leo ili mpate kuelewa vizuri angalia shekhe alivyofatanisha mlango tulioumaliza ulikuwa ni babu wujubiddukhuli filislami kuli wa tarki maswahu mlango unaoelezea ulazima wa mtu kuingia katika uislamu wote au uislamu mzima mzima na kuyaacha mengineyo yasiyokuamo katika Uislamu. Na katika jumla ya yasiyokuamo katika Uislamu ni nini? Ni bidaa ni kuzua katika dini. Kwa hiyo mtu anayezua katika dini, kaingia katika dini mzima mzima? Hapana. Je, kayaache yasiyokuwa dini? Hajaacha ndio maana anataka kuyaleta ayafanye nayo yamo katika nini? Katika dini. Lakini katika aya zilizotulizo zisoma katika mlango uliopita Allah Jalla wala anatwambia ya ayyuhalladhina amanu adkhulu fi silmika fatan kisha maja kisha nini wala tatabu khutuati shaytan wala msifuate njia na hatua za shaytan Wanawachuoni wanasema bid'a Mtu kufata bidaa amefuata hatua za sheitani na tutakuja kuona uko mbele kwa sababu gani Katika vitu ambavyo vinatuangamiza kuna vitu viwili kuna bidaa alafu kuna shubuhati na shahawati Hii ndio misingi miwili ya maasi Mtu anafanya maasi imma kwa matamanio shahawati au mtu anaiacha dini bishubuhati shubha zimeingia mpaka anatoka katika mstari au matamanio yameingia mpaka anafungua mlango wa maasi kwa hiyo aya ile tuliyoisoma ya ayuhalldhina amanu enyi mlioamini allah udkhulu fi silmi kafatan ingieni katika uislamu wote ukizua haujaingia katika uislamu wote wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan ukizua umefata hatua za shaitan kwa hiyo bado hujatekeleza aya hiyo bado agizo hili haujaliishi kwa hiyo anwani babu majaa anal bid'ata ashaddu min alkabair mlango unaonyesha kwamba bid'a ni mbaya sana Kuliko madhambi makubwa nimesema nitakutajieni sababu tano za msingi mzizingatie. sababu ya kwanza kama mtu anakuuliza kwa nini unasema bid'a ni mbaya kuliko madhambi makubwa sababu ya kwanza mtu mwenye kufanya bidhaa. mtu mwenye kuzua katika dini wakati anapokuwa anafanya dhana yake ni nini Yuko kwenye nini? Kwenye ibada. Anajikurubisha kwa nani? Kwa Allah. Swali. Anaweza kutubu mtu anayejikurubisha kwa Allah. Yaani mfano umeswali alafu unatubia kwa kujuta kwako kwamba kwa nini nimeswali? Unaweza kufanya hivyo. Meelewa hiyo. Lakini mtu anapozini anazini akitakidi yuko kwenye ibada. Nafsi na muuma na anaweka malengo ya kutubu. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kuwa kwamba bid'a ni mbaya kuliko dhambi katika madhambi makubwa, mwenye kufanya bid'a hafikirii kuacha. Kwa sababu gani hafikiri kuacha? Yeye akili inamwambia anajikurubisha kwa Allah. Sasa bahati mbaya anajikurubisha kwa Allah kwa jambo ambalo Allah halitambui anaweza kuwa anatumia mali katika bidاعة hiyo au anatumia nguvu katika bidاعة hiyo au anatumia muda katika bidاعة hiyo kwa hiyo amepoteza nguvu mali muda kwa kitu ambacho hakina faida yoyote na wala hakitambuliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala achilie mbali yale walioeleza wanawazuoni kwamba mtu akizua katika dini amefungua mlango wa ugomvi na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni tuhuma we ukisema hii ni ibada na mtume hakufundisha ina maana mtume kuna mambo kayaficha au ina maana mtume kuna mambo hakuyajua katika dini umeyajua wewe basi we unaletewa wahai. Na kama haueletei wahai umeyajua kutoka wapi dini yetu tunachukua kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana tunasema dini yetu ina silsila ina cheni jambo lolote ambalo ni katika ibada ukilifuatilia Halikuanza kwa mtume ilo halimo Situmuelewana vizuri. Hiyo ni sababu ya kwanza. Mwenye kufanya madhambi, mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa anafanya akitakidi kwamba anamkosea Allah na anamuomba Allah mjalie atubu toba ya kweli aache. Ya Lakini mwenye kufanya bid'a anafanya akiamini anajikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hii ni tofauti ya kwanza imeeleweka vizuri tofauti ya pili bid'ah idafatun wa ziyadatu fid-din ka ndani ya dini na kuongeza a'dham ni jambo kubwa sana minal kuliko kukhalifu. narudia ili ikae vizuri bid'a ni kuongeza kitu katika dini ambacho hakikuwemo lakini kufanya dhambi ni kwamba umekwenda kinyume na maelekezo ya dini umefanya muhalafa na kuongeza kisichokuwamo ni kubaya zaidi kuliko kuacha kufanya kilichokuwamo imeleka vizuri sababu ya pili ndio wanawatuoni wakasema bid'a ni mbaya kuliko hata baadhi ya kaba'ir az-dhunub sababu ya tatu wakasema babu al-bida'i wa babul kaba'ir ash-shahawat wash-shubuhat aqwa min ash-shahawat bid'a getilake na mlango wake mkuu wa kuingilia katika bidaa ni shubha yani mtu haingii katika bid'a ila ni yule aliyekumbwa na shubha tawakumbusha ile hadith tulisoma fa shubuhati faqad istabraa li dinihi wa iradihi hii man waqa'a fi shubuhati waqa fi lharam kwa hiyo bidaa mlango wake ninini? ni nini ni shubha Unafata yale mambo yenye utata utata yale kwani kuna ubaya gani kwani jambo hili ni baya kwani nikifanya hivi nimekosea unajiingiza kwenye shubuhati lakini kaba'irudhunub madhambi makubwa mlango wake ni nini Shahawati, matamanio unaifungulia hatamu nafsi yako kila inachotamani unaipa kisha wakasema shubaha ni mbaya kuliko shahawati ni mbaya zaidi kuliko shahawati kwa sababu hiyo wakasema kaba ina ahueni kuliko bid'a a. sababu ya nne ahlu alilmi wanasema al mubtadi'u yuhajju 'an bid'atihi mtu wa bid'a anaitetea bid'a, Ana bida yake Sawa. Na hili ni kweli sio kweli. Zitafutwa. Lakini kuna mtu anafanya maasi kisha akasimama kuyatetea. Bali anatamani asijulikane, anajificha, anatengeneza udhuru. IMEELEWEKA HIYO? Kwa hiyo hii ni mbaya zaidi kuliko Hiyo ni sababu ya nne. Sababu ya tano na ya mwisho ithmul bid'ati yatatajawazu swahibaha. Madhambi ya bid'a hayaishi kwa huyu mfanyaji. Yanakwenda mbali zaidi. Kwa sababu unapozusha katika dini na ukiwaaminisha watu kuwa ni katika dini manake utalilingania hilo unaloliamini sasa shida inakuja unakuja kubeba madhambi yako na madhambi ya wote waliokufuta katika uo uzushi hapa ndipo ubaya unapoijia wala yahmiluna athqalahum wa athqalan maa athqalahum watabeba mizigo yao na mizigo mingine juu ya ile mizigo yao liyahmilu awzarahum wamin awzar alladhina yudhillunahum bighayri ilmin ili waje kubeba mizigo yao na mizigo ya wale waliowapoteza dutakuja kusoma hadithi mandaa ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man huu. Yeyote anayowalingania watu katika uongofu Atastahiki kupata malipo ya ule uongofu na malipo ya wale waliofuata ule uongofu Kinyume chake akasema mtume wa mandaa ila dhalala kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila ya qiyama na atakaye walingania watu katika upotevu. Anabeba madhambi ya ule upotevu na madhambi ya kila atakayefuata upotevu ule mpaka siku ya kiyama. Unaona hatari yake. Kwa hiyo usiachukue tu maneno juu wanawazuoni wazuone wakizungumza Hawasemi tu kiushabiki, ushabiki Sasa nadhani anwani imeeleweka eh? Babu majaa. Mlango uliokuja Annal bid'ati ashaddu minal kabairi. Katika kubainisha kwamba bid'a ni mbaya sana kuliko madhambi makubwa. Wa qawlillahi wa kaulihi azza wa naam na neno lake Allah jalla waala aliposema inna Allaha la yagfiru an yushraka bih wa ma duna dhalika liman yasha sheikh baada ya kutaja anwani hii tulioisoma chini yake akaanza kustaja dalili adalili ya kwanza aliyoitumia kama hoja ya kuthibitisha kwamba bida ni mbaya zaidi kuliko kabaa'ir adh-dhunub ni aya hii katika surati an-nisa aya ya 48 inna allaha la yaghfiru hakika allah jalla wa ala hasamehi kabisa ay yushraka kushirikishwa na kitu chochote wa yaghfiru dhali duna dhalika na ana samehe aliyo chini ya hiyo dhambi ya shirki au yasiyokuwa hiyo dhambi ya shirki lima yasha kwa amtakae hapa neno lima yashau imebeba akida ya ahlusunnah waljamaa kuhusiana na mtu mwenye kufanya madhambi aidha madhambi makubwa akafa na madhambi hayo bila kutubia sisi ahlusunna waljamaa tunasema tahta mashiatillah insha a'adhabahu wa insha aghfara lahu yakuma poto mengine wanasema murtakibul kabira kafirun khalidun mukhalladun fi naliko poto lingine wanasema huwa fi manzilati baynal manzalatayn laysa bi wa laysa bi hakika allah hasamehi dhambi ya kumshirikisha ana msamehe mengine asiyokuwa hayo kwa mtakae. kwa tunasema mtu akifa na madhambi muislamu akafa hali ya kuwa na madhambi aidha katika madhambi makubwa huyo tunasema yuko chini ya mashia ya Allah Allah akipenda atamsamehe na akipenda atamuadhibu kulingana na makosa yake lakini mahawari wanasema la Murtakibu lkabira. Mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa huyu ni kafiri ametoka katika mila ya Uislamu na ndio maana wanahalalisha damu yake. Na kuna pote lingine wanasema hapana akisha tamka shahada akawa muumini madhambi hayamdhuru chochote na imani yake ni sawa na imani ya Abubakar na Umar na Uthmani na Ali. Maadamu ashakuwa muumini ile sifa ya uumini haimtoki afanye atakavyo toba anhu ni upotevu sio aqida sahihi yuko hapa katikati kwa hapa duniani hatumhukumu kama muumini wala hatumhukumu kama kafiri ila siku ya kiyama huyo ni wamotoni moja kwa moja milele lakini ahlusunna waljamaa wamesimama kati na kati wanasema murtakibul kabirati tahta mashiati llah yuko chini ya utashi na maamzi ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa kuna mahusiano gani kati ya hii aya na anwani ya mlango ni swali muhimu hilo hapa unaona kama inazungumziwa shiriki wanasema ahlul ilmi Ghalibu bidai nyingi ya bidaa taulu watadi ila shirki bidaa nyingi zinazozushwa matu... mkokota mtu mpaka zinampeleka kwenye ushirikina ndio maana shekhe akahitaji dalili ya kwanza chini ya mlango huu ni aya hii inna allaha la yagfiru an yushraka bihi wa ma duna dhalika liman yasha nitakupeni mfano mmoja alafu tusikilize adhana. Bidaa nyingi zinamkokota mtu katika ushirikina. Chukua mfano Tawasuli. Sawa. Tawassuli simnajuani nikisema tawassuli. Naam? No. Eh. ni kuomba kupitia kwa. Sawa? Ni kuitakidi Huyu ni Allah. Tukiomba kupitia kwake, dua yetu itakuwa na kabul. Nikuulizeni swali. Akiaminiwa mtu huyu kwamba tutaomba kupitia kwake, tafsiri yake huyu mtu ni nani? Kwa nini tunaomba kupitia kwake? Kwa sababu ni nani? Naam. Ni wakala. Kwa nini tumeamini kama ni wakala? Ni mwema, ni mcha Mungu, si Sasa mlango huu unapofunguliwa, inakwenda mpaka inafikia tunaitakidi kama vile Anashea na Allah subhanahu wa ta'ala ana maamzi, katika maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala hii imekwenda imewakokota watu mpaka leo Uri flani yanajengewa watu wanaofungia safari wanakwenda kuweka nadhiri wanakwenda kutoa sadaqa zao pale kwa nini huyo sio mtu wa kawaida ni mtu mtukufu sasa je shirki siyo shirki lakini tumeanzia huku tawasul ikatupeleka mpaka tukaingia kwenye nini kwenye mlango wa ushirikina ingawa maneno haya yanahitaji taufiki ya Allah kuyaelewa yuko mwingine utamuuwa huwezi kumtoa kwenye itikadi hii kwambie nyi tatizo hamjui nafasi ya mawali tujalie ni walii. Sasa urafiki wake na Allah unakusaidiaje wewe? Niliwahi kukupeni mifano. Yaani we kwa mfano unaweza kujivuna na mdogo yako kwamba mimi bana usinione hivi ndugu yangu mimi ni tajiri mkubwa alafu hakusaidii chochote. Unaona fakhri. Si mfano umeelewa huo? Mimi ndio ndugu yake na fulani. Alafu sasa tukikuangalia wewe fulani tukimwangalia yuko matawi ya juu alafu wewe hata kula yako tabu. Sasa huyu ni waliwa Allah naam ni kipenzi wa Allah naam wewe uko hapa unashangilia haikusaidi chochote nimeweka kukupeni mfano mmoja nimeusikia kwa mmoja katika masheikh huo mfano sio mzuri kwa washabiki wa mpira wale wanaou wa mpira adanishir hasan ahmed alako zungumza hapa akasema wale mabwana si wako kazini wakicheza si wanalipwa wanapata pesa alafu nyinyi washabiki huku mnapata pesa anasema hilo huwezi kulishangaa lakini unaonaje ukakutana na mtu amefatana na mama mmoja anauza ndizi sawa kila akiuza huyo anashangilia ameuza ameuza watasema huyu mwewe si ndiyo <laughs> Lakini kuna tofauti ya huyu na huyu. Hakuna tofauti. Sasa ndiyo yule ambaye kajifungamanisha na wali. Huyu ni wali wa Allah, ni mtu mtukufu kwa Allah, anajaha kwa Allah, sawa jaha yake inamsaidia yeye ikusaidii wewe. Wewe tengeneza jaha yako kwa Allah. Ja, Sheikh رحمه الله katika kuthibitisha kwamba bid'ah ni mbaya kuliko hata kabairu dhunub amestadili na aya ya katika surati nnisa Allah jalla wa ala nasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih Allah hasamehi dhambi ya kumshirikisha amar maduna dhalika liman yasha Anasamehe mengine isiyokuwa hiyo kwa mtakaye wakasema ahalu alilmi kwamba أغlabu ya bidaa zinapelekea na zinamkokota mtu katika swala la shirki tukatolea mfano bidaa ya tawasuli mlango wa tawasuli ni mlango mpana sana Amina kariri kwamba tunasoma tuelewe hatusomi kumaliza kitabu kwa hiyo ni muhimu twende taratibu tuyaelewe mambo tawasul ni talabul wasila ay talabul qurbah kutafuta kuwa karibu na Allah na hili ni agizo ayo aladhina amanu taqullaha Allah bitagu ilayhi alwasila aya hii watu wa shubha wanaielewa tofauti kwamba Allah ametuelekeza ame kutafuta wasila AP maana ahlu ilmi wakabainisha Tawasul al-mashru' wa tawasul al-ghairu al, al Na tawasul mashru' imeelezwa na dalili zake zimethibiti. Miongoni mwa tawasul zinazokubalika katika sheria ni kumuomba Allah kupitia amali zako njema ulizozifanya. Hili limethibiti ni mashuhuri sana kisa alichokieleza mtume za sallama mimman kabla anako wale walikuwa kabla yetu watu watatu ambao walikwenda ikaingia usiku wakaingia katika pango likaporomoka juu likawafunika haya maneno ni mashuhuri sana tunayasikia katika durusi na mahadharatina khutub za msheikh ndiyo. lakini tawasuli ya namna hii pia ipo kwa manabii التوصل الى الله جل وعلا باظهار الضعف والحاجه الى الله نبي الله يونس وذ النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله اله الا انت سبحانك اني هي تواصل امتتوسل مع الله لخديهرشه ضعفكنا وحاجتكك مع الله ziko nyingi ambazo zimeelezwa katika sheria lakini hakuna tawasuli ya kusema tunaomba kupitia kwa mtu fulani kwa baraka za shekhe fulani ya Allah tukidhie jambo letu kueni makini na dua za namna hii kwa baraka za siku ya leo kwa baraka ya kikao hiki haijathibiti je kwa baraka za mtume pia haijathibiti tunakuomba ya Allah kwa baraka na jaha ya mtume wetu Muhammad SAW la toko pamoja hey. kuwa makini na dini yako lakini pia usikubali tu kuwa unaenda tu umo hautaki kusoma dini yako hautaki kuchunguza hautaki kuuliza hapana mwisho wa siku huko tunakwenda kukataana yani uweze ukasema mimi niikuwa namfuata shekha fulani ndio Tumesikia sana huko nyuma na najui nadhani anaendelea kwa baraka za Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Tumesikia sana ya maneno ni tawassul ghairu mashru' Sasa Kutawasali kwa jaha ya Sheikh fulani ili jambo limekwenda mpaka limewapelekea katika shirki taadhimu mauta kuwaadhimisha wafu sasa leo watu wanaingia wana gharama wanafunga safari na gharama na nini wakiamini kabisa kwamba wanakwenda kwenye ibada Kwa hiyo aya hii tayari nadhani umeona mnasaba wake kwamba bid'a inamkokota mtu mpaka inamuingiza kwenye shirki wa billah Dalili ya pili ambayo ameitumia Sheikh katika aya tulizozisoma Allah jalla wa'ala anasema na nitamalizia na aya hii kwa sababu ina maelezo muhimu Qur'ani mabwana Allah ameiteremsha ili tuizingatie. Ndivyo anavosema kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabaru ayatihi. Hiki ni kitabu tumekiteremsha kwako kilichobarikiwa ili wapate kuzingatia aya zake. Sasa chukua mazingatio hapa. Anwani tumeona kwamba bid'a ni mbaya kuliko nini? Kabair aya inayofuata Allah jalla wa ala anasema katika surati an aya anam aya ya 144 faman adhlamu. basi ni nani atakuwa dhalimu zaidi mimman kuliko yule ambaye iftara ala allahi kadhiba ambaye kamzushia Allah uongo Mafuhumi ya aya ni kwamba hakuna dhalimu mkubwa kuliko yule anayemsingizia Allah na kumzushia Allah uongo. Kumzushia Allah uongo ni vipi? Ni kusema jambo hili ni katika dini hali ya kuwa halimu ndani ya dini. Unazingatiwa kwa mujibu wa dini kwamba we ni dhalimu mkubwa kuliko madhalimu wote. Allah akasema Faman man adlamu mimman ala Allahi kadhiba ni nani aliyekuwa dalimu mkubwa kuliko yule ambaye kamzushia Allah uongo liydhilla nasa nasa bighairi ilmin ili awapoteze watu katika njia ya sawasawa sawa, katika dini iliyonyoka pasina kuwa na elimu na hili ndugu zangu ni matokeo ya kuwa na ujasiri wa kusema katika dini bila elimu na hili ni katika madhambi makubwa chukua tahadhari kuzungumza katika mambo ya dini pasina nini pasina elimu Allah aliporodhesa madhambi makubwa akasema udh billahi minashaitanir rajim qul innamah harrama rabbi al fawahish ma zahara minha wama batana wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billah ma yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ta aya hii imeorodhesha madhambi makubwa matano na kumsemea allah yale msiyokuwa kuwa na elimu nayo Le mtu anaweza akaona tabu na akaogopa kuzungumza katika mambo ya kitabibu sa si ah, mambo ni mambo ni fani za watu hizi bwana au sio ukimuuliza mambo pengine ya kiutaalamu engineer saa hizi ni fani zina watu wake bwana kwenye dini aaa, sijasoma lakini unidanganye anaweza akasema chochote lakini kinasikitisha zaidi huyo anayesema hali ya kuwa ni jahil nyuma yake kuna watu wanapokea na wanachukua na wanaenda kutoa na kuyafanyia kazi unaona hatari hivyo lihamilu awzaro hum wa, wa, wa min miongoni mwa wazari waliozidi kuwapoteza watu bila elimu. kuna mtu amekuja pale anakutazama appearance yako ukionekana anakudhania shekhe. Maana kwa shekhe siku hizo ukivaa kanzu nzuri na kofia na kilemba wewe shekhe. Kwa hiyo kuna mtu anakaa pale amekusanya watu na anazungumza bila uoga. Ni hatari sana. Sio tukisoma maana yake na hili tulitanabai sana huko mwanzo wakati tunaanza darasa. Hatusomi ili tukawe mashehe tuwaambie watu. lisiwe ni lengo namba moja. Sio vibaya kufikisha. Lakini tunasoma lengo namba moja linuzila al jahla an anfusina. Ili tuondoshe ujinga kwanza katika nafsi yetu, nafsi zetu tumuabudu Allah ala basira. Kwa elimu. Yaani uwe na maarifa na elimu yako Unapotekeleza ibada unajua kwamba mimi niko sawa. Kisha ndio inakuja hatua ya pili ya kualingania. Na wakualingania sianze na watu wa nyumbani kwako. Wa'anthira ashiratakal aqrabin. Sasa wewe nyumbani kwako dawa hujafikisha, unataka usimame kwenye mimbari. Sawa. Sio vibaya hivyo lakini tunasema vi anza na nafsi yako kwanza faman azlamu ni nani atakuwa zalimu mkubwa mimman kuliko yule ambaye Iftaraa ala Allahi kadiban kamzushia allah uongo bidaa ni kumzushia allah kwa hiyo mubtadi anazingatiwa ni azlam ni mkubwa na aya hii tutakuja kuanza nayo katika darasa linalokuja insha Allah kwa sababu ni kupeni mifano ya washirikina wa mwanzo aya hii haikuanza hapa aya ya nyuma yake inazungumzia ibada walizozizua washirikina kuhusiana na wanyama wakaharamisha baadhi ya wanyama wakawawekea miko na, na masharti mambo ambayo Allah hakuyateremsha wala hayakuja katika dalili Allah huko akataja aya hii faman adlam mimman iftara ala allahi kadiban li yudilla an-nasa bighayri ilm kwa